Нафта Нафта – це густа масляниста рідина темного кольору, яка залягає на великих глибинах у надрах землі. Нафта є сировиною для виробництва пального. Нафта – це складна суміш хімічних компонентів, зокрема водню та вуглецю. Вуглеводень при спалюванні виділяє тепло, тому нафту використовують як сировину для виробництва пального. Походження нафти Мільйони років тому рослини й тварини, які жили в давніх морях, після смерті осідали на дно, розкладались і затягувались мулом. Поступово мул перетворився на тверді породи, які під дією тепла, що йде з надр землі, за мільйони років перетворились на нафту. Пошук нафти Пошук нафти називається нафторозвідкою. Сира нафта, звичайно, міститься в певних сполуках порід, тому геологи насамперед шукають ці сполуки. Крім того, вони використовують дані магнітних та сейсмічних досліджень для виявлення формацій порід, які містять нафту. Буріння нафтових свердловин Щоб видобути нафту, необхідно в землі пробурити свердловину. Найдорожчий спосіб видобутку нафти – Бурові платформи у відкритому морі. Найбільш поширені наземні бурові вишки. Для подальшої обробки нафту трубопроводами чи на танкерах відправляють на нафтопереробні заводи. Майбутнє нафти. Нафта при спалюванні забруднює навколишнє середовище. Однак доводиться використовувати дедалі більшу кількість нафти для автомобілів, електростанцій, для опалювання – і промислового виробництва Тому постійно ведуться пошуки нових нафтових родовищ Оскільки відомих запасів вистачить приблизно на 50 років Уже зараз потрібно шукати альтернативні види палива Щоб не вичерпати повністю світові запаси нафти Ілюстрації Нафта з дна моря Бурові установки бурять у морському дні свердловину Ними нафта надходить на платформи, які або плавають у морі, або кріпляться на вбитих у днопалях. На морській нафтовій платформі працювати значно небезпечніше, ніж на наземній буровій вишці, оскільки платформа може бути пошкоджена під час шторму. Крім того, будівництво такої платформи обходиться приблизно в 10 раз дорожче за наземне. Платформу вивозять у море секціями, а потім збирають. Устаткування і команда доправляються на платформу вертольотом. Конструкція морської бурової вишки. Вал бура обертається всередині труби. За допомогою насоса вода очищає бур і відносить каміння. Бур з великими зубцями використовується для буріння м'яких порід. Кран потрібний для того, щоб піднімати і опускати бурове устаткування на дно моря. Верхній блок – бурова вишка. На очисному заводі складові елементи або фракції нафти розділяються. Цей процес називається дистиляцією фракцій. Шляхом змішування цих фракцій одержують пальне – бензин, газ – Інші фракції потрапляють на хімічні заводи, де з них виготовляють ліки, фарби, пластики та інші продукти нафтопереробки Інші джерела масел Чимало видів жирів і масел мають тваринне чи рослинне походження Свиняче сало і жир використовують для приготування їжі Риб'ячий жир багатий на вітамін Д у всьому світі цінується смачна і корисна оливкова олія. Соняшникову олію декористовують у їжу і роблять з неї маргарин.